Luka, 11-ci fəsil İsa bir yerdə dua edirdi. Duasını bitirəndə, şagirdlərindən biri ona dedi, Ya Rəb, Yəhya öz şagirdlərinə öyrətdiyi kimi, sən də bizə dua etməyi öyrət. İsa onlara dedi, Dua edəndə belə deyil, Göylərdə olan atamız, Adın müqəddəs tutulsun, Padişahlığın gəlsin, Göydə olduğu kimi, yerdə də sənin iradən olsun. Gündəli çörəyimizi bizə hər gün ver. Bizə borclu olan hər adamı bağışladığımıza görə, bizim günahlarımızı da bağışla. Bizi sınağa çəkmə. Sonra İsa onlara dedi, Məsələn, sizlərdən birinin bir dostu var. O da gecə yarısı dostunun yanına gedib deyir, Dostum, mənə üç kömbə çörək borc verir. Çünki yanıma dostum gəlib, qabağına qoyacaq heç nəyim yoxdur. Dostu da içərdən belə cevap verir. Məni narahat etmə, qapı artıq qıtıllıdır. Uşaqlarım yanımda yatıb, mən durub sənə bir şey verə bilmərəm. Sizə deyim ki, o həmin adamla dost olduğuna görə vermək istəməsə də, təkidlə xaiş etdiyinə görə,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 Aranızdan hansı ata oğlu ondan balıq diləsə, ona balıq yerinə ilan verər, yaxud yumurta diləsə, ona əqrəb verər. Beləliklə, siz pis olduğunuz halda öz övladlarınıza yaxşı hədiyyələr verməyi bilirsinizsə, göydə olan atanın ondan dileyənlərə Müqəddəs ruhu verəcəyi nə qədər yəqindir? İsa bir adamdan lal olan bir cini qovurdu. Cin çıxandan sonra lal danışmağa başladı və cəmaat heyrətləndi. Amma onların bəzisi deyirdi, O, cinlərin baxçısı Bağıl Zəvulun gücü ilə cinləri qovur. Başqaları isə İsanı sınamaq üçün istədilər ki, göydən gələn bir əlamət göstərsin. Nə düşündiklərini bilən İsa onlara dedi. Öz daxilindən bölünmüş hər patişahlıq viran qalar və öz içindən bölünmüş ev dağlar. Əgər şeytan da öz daxilindən bölünübsə, onun patişahlığı necə davam gətirər? Siz də deyirsiniz ki, mən cinləri bağlı zəbulun gücü ilə qovuram. Əgər mən cinləri bağlı zəbulun gücü ilə qovuramsa, Bəs sizin adamlarınız kimin gücü ilə qovur? Buna görə də onlar sizin hakimləriniz olacaq. Lakin mən cinləri Allahın qüdrəti ilə qovuramsa, deməli, Allahın padişahlığı üzərinizə gəlir. Əgər güclü bir adam təpədən dırnağa dək silahlanıb öz evini qoruyursa, onun əmlakı əminəmanlıqdadır. Amma ondan güclüsü ona hücum edib qalib gələrsə, onda onun güvəndiyi silahları əlindən alıb, talam mallarını bölüşdürər. Mənimlə olmayan mənə qarşıdır və mənimlə yığmayan dağıdır. Natəmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlərdə dolaşar, rahatlıq axtarar. Lakin tapmaz. O zaman deyər, çıxdığım evə dönün. Evə qaydanda onu süpürülmüş və səligə sahman içində görər. Bu vaxt o gedib özündən daha betər, yedi başqa ruhu götürər. Onlar da oraya girib məskunlaşar. Onda bu adamın axırı əvvəlkindən daha pis olar. İsa bunu deyərkən, bir qadın cəmaatın arasından uca səslə ona dedi, Səni bətində daşıyan və səni əmizdirən nə bəxtiyardı? Amma İsa dedi, Daha doğrusu, Allahın kəlamını eşidib ona riayət edənlər nə bəxtiyardı? Cəmaat onun ətrafına yığlandı, İsa danışmağa başladı. İndiki nəsil pis nəsildir. Onlar əlamət axtarır. Amma onlara Yunusun əlamətindən başqa heç bir əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus, Nineva əhalisinə necə bir əlamət oldusa, bəşər oğlu da bu nəsil üçün belə olacaq. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəsilin adamları ilə birgə qalxıb onları məhkum edəcək.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 Heç kim çırağı yandırıb onu gizli yerə, yaxud da qabın altına qoymaz. Əksinə, çıraqdana qoyar ki, içəri girənlər işığı görsünlər. Bədəninin çırağı gözündür. Gözün sağlam olanda, bütün bədənin də nurlu olur. Gözün zəif görəndə isə, bütün bədənin də Qaranlıq olur. Beləliklə diqqət et ki, səndəki nur qaranlıq olmasın. Əgər sənin bütün bədənin nurlu olub, heç bir yerdə qaranlıq qalmırsa, çıraq sənə öz nuru ilə işıq saçdığı kimi, bədənin də tamamilə nurlu olacaq. İsa bunları deyib qutaranda, fariseylərdən biri onu evinə yeməyə dəvət et o da içəri girib süfriyə oturdu. İsanın yeməkdən əvvəl yüyummadığına görən farisey heyrətləndi. Lakin Rəbb ona dedi, İndi siz fariseylər çasanın və boşqabın bayır tərəfini təmizləyirsiniz, lakin daxiliniz soyğunçuluq və pisliklə dolub. Ey ağılsızlar, zahiri yaradanla daxili yaradan eyni deyilmi? Yaxşısı budur ki, qablarınızın içindəkilərini sədəqə verəsiniz. Onda sizin üçün hər şey təmiz olar. Vay halınıza, ey fariseylər! Çünki siz nanə, sədəf otu və hər cür güərtinin onda birini verirsiniz. Lakin ədalətə və Allah məhəbbətinə Eytinasızlıq göstərirsiniz. Amma onda birini verməklə yanaşı, bunları da yerinə yetirməli idiniz. Vay halınıza, ey fariseylər! Sinagoglarda baş kürsüləri tutmağı və bazar meydanlarında salam almağı sevirsiniz. Vay halınıza! Çünki siz insanların xəbəri olmadan çoxdunuz. Üstündən keçdikləri itmiş qəbirlərə oxşuyursunuz. Qanunşınaslardan biri İsa'ya ya cavab verdi. Məllim, sən bunları deməklə bizi də təhqir eləyirsən. İsa da belə dedi. Elə sizin də vay halınıza, ey qanunşınaslar! Çünki adamları ağır yüklərlə yükləyirsiniz. Amma özünüz barmağınızın biri ilə də bu yüklərə toxunmursunuz. Vay halımıza! Çünki peyğəmbərlərə məqbərələr tikirsiniz, amma onları sizin ata-babalarınız öldürdülər. Beləliklə, siz ata-babalarınızın etdiklərinə şahidlik edib bəyənirsiniz. Çünki onlar peyğəmbərləri öldürüb, sizsə olara məqbərələr tikilsiniz. Buna görə də Allahın hikməti belə demişdi. Mən onlara peyğəmbərlər və həvarilər göndərəcəyəm. Onların bəzisini öldürüb, bəzisini isə təqib edəcəklər. Beləcə bu nəsil dünya yaranandan bəri Habilin qanından tutmuş, qurbangahla məbədin arasında öldürülmüş, Zəkəriyyənin qanına qədər bütün peyğəmbərlərin tökülən qanı üçün məsuliyyət daşıyacaq. Bəli, mən sizə deyirəm, onun üçün bu nəsil məsuliyyət daşıyacaq. Vay halınıza, ey qanun şünaslar! Çünki bilik qapsının açarlarını götürmüsünüz. Özünüz bu qapıdan girmədiniz, girmək istəyənlərə də mane oldunuz. İsa oradan çıxanda ilahiyyətçilərlə fariseylər ona çox təzik göstərərək bir çox məsələlər barədə onu soruq-suala tutmağa başladılar. Onlar fürsət axtarırdılar ki, İsa'nın ağzından çıxan bir sözlə onu təliyə salsınlar.